Тієї самої ночі, коли від площі ще долинали залпи, Аркадіо було призначено цивільним і військовим правителем Макондо. Одружені повстанці ледве встигли попрощатися зі своїми жінками, перш ніж кинути їх на призволяще. У досвіта, під вітальні вигуки звільненого від терору населення, загін Ауреліано залишив Макондо, ідучи на з'єднання з військами революційного генерала Вікторію Медіни, який за останніми повідомленнями посувався на Манауаре. Перед відходом Ауреліано витяг дона Наполінара Москоти шафи. Не хвилюйтеся, тестю, сказав він. Нова влада гарантує своїм словом честі недоторканність особи вам і вашій родині. До наполінар Москоти насилу второпав, що бунтар у високих чоботях із гвинтівкою за плечима і його зять, з яким він грав у доміно. До дев'ятої години вечора та сама особа Та ж це божевілля, Ауреліто, вигукнув він Ніяке не божевілля, відказав Ауреліано Це війна, і не називайте мене більше Ауреліто Віднині я полковник Ауреліано Буендіа. Полковник Ауреліано Буендія підняв 32 збройних повстання. І програв їх усі. У нього було 17 дітей чоловічої статі, від 17 різних жінок. І всіх його синів було забито одного за другим однієї ночі. Найстаршому так і не сповнилося 35 років. Сам він зостався живий після 14 замахів на його життя, 73 засідок і розстрілу. Вижив навіть після чашки кави з такою дозою стрихніну, яка могла б убити коня. Він відмовився від ордена пошани, яким його нагородив президент республіки. Врешті-решт став верховним головнокомандувачем революційних сил, наділеним судовою і військовою владою над територією від кордону до кордону, і людиною, якої уряд боявся понад усе, однак жодного разу не дозволив сфотографувати себе. Він відхилив довічну пенсію, запропоновану йому після війни, і до глибокої старости жив з прибутку від золотих рибок, які виготовляв у своїй майстерні в Макондо. Хоча він завжди бився попереду свого війська, єдину свою рану він завдав собі сам після підписання нейерландської капітуляції, що поклала край громадянським війнам, які тривали майже 20 років. Він вистрілив собі в груди з пістолета, і куля вийшла через спину, не ушкодживши жодного життєвого центру. Єдине, що залишилося після всього, це названа його іменем вулиця в Макондо. Проте, як сам зізнався на старості незадовго до смерти, він ні на що таке не сподівався навіть того ранку, коли на чолі загону в 21 чоловік залишив Макондо, щоб з'єднатися з військами генерала Вікторію Медіни. «Ми полишаємо, Макондо, на тебе!» – це було все, що він сказав Аркадіо перед відходом. «Полишаємо в доброму стані. Так дивися, коли ми повернемось, тут має бути ще краще!» Аркадіо витлумачив цей наказ по-своєму. Натхненний кольоровими малюнками з однієї мелькеадесової книжки, він придумав собі мундир з маршальськими галунами та еполетами, і почепив до пояса шаблюку з золотими китицями, що належала розстріляному капітанові. Він поставив обидві гармати обабіч в'їзду до міста, задягнув військову форму своїх колишніх учнів, які горіли за взяттям від його запальних закликів, озброїв їх і пустив марширувати вулицями, щоб створити узайд враження про неприступність Макондо. Його хитрість виявилася палицею на два кінці. Уряд справді майже 10 місяців не насмілювався послати військо на штурм неприступного міста. Та коли врешті-решт наважився, то кинув туди такі непомірно великі сили, що опір було зламано за півгодини. Від самого початку свого урядування Аркадіо виказав неабияку любов до декретів. Іноді він оголошував до чотирьох декретів на день, наказуючи все, що спливе на думку запровадив обов'язкову військову повинність з 18 років, оголосив, що худоба, спіймана на вулиці після 6 години вечора, вважатиметься громадською власністю. Зобов'язав літніх чоловіків носити на рукаві червону пов'язку.